Anunțăm cu multă bucurie, iubiți ascultători, deschiderea programului L075 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Nădăjduim că și dumneavoastră îl primiți tot cu aceeași bucurie pentru că este cea mai mare veste pe care om o poate afla pe pământ, vestea mântuirii fericirii lui veșnice și fericirea lui încă de aici, de pe pământ. Mântuitorul ne spune în Ioan 5:24, cine crede în mine are viața veșnică, nu spune că o va avea, o are încă de aici, de pe pământ, prezența Domnului Hristos în inima lui, prin pecetluirea cu Duhul Sfânt, este viața veșnică. Desigur, acesta este numai un început al unui proces de cunoaștere, pentru că viața veșnică este cunoașterea lui Dumnezeu ca singurul Dumnezeu adevărat și a Fiului său Iisus Hristos pe care l-a trimis El, dar în momentul în care l-a primit pe Domnul Iisus, El are deja această viață veșnică, slăvit să fie numele Lui. Viți ascultător, lecțiunea LED 075, la care ne aflăm astăzi ne aducem în fața textului din Luca la capitolul 5, versetul 33, pe care îl vom citi, în urmat urma de explicațiile care îl însoțesc. Nu mai înainte însă de a mai citit două pilde, dintr-o carte despre care am amintit istorioare pilde asemănări, culese de preotul trifa. Subtitlul de Elefantul furios și mielu citim că Elefantul este un animal uriaș și cu o putere mare. Cât de grozav trebuie să fie un astfel de animal când se înfurie? Și cât de dios? Și totuși, un elefant furios poate fi ușor domolit. Când se înfurie, este suficient ca cineva să-i arate un miel și de îndată, oricât de furios ar fi el, elefantul se domolește. Ce pildă minunată pentru noi creștinii! Și noi avem clipe de mânie când ne înfuriem, dar și noi creștinii avem mielul nostru pe care dacă îl privim, ne stăpânim furia. De asemenea, putem să aplicăm această lecție minunată și în relațiile cu cei de lângă noi. În momentul în care soțul, soția, copiii, părinții, colegii de servici, de școală, cei din societate, ori în ce ne-am aflat, se înfurie grozav, noi atunci să le arătăm mielul prin viața noastră plină de pacea lui, de pacea mielului, de bucuria lui și de liniștea lui și îndată lucrurile vor lua cu totul altă întorsătură. Sub un alt titlu și anume, și-am mântuit copilul, citim că un copil căzuse în apele repezi ale unui râu și era gata să se nece. Pe mal se afla multă lume care striga după ajutor, dar nimeni nu se încumeta să sară în apă. De ce nu sare nimeni să scape? întrebă atunci miratul întrecător, după care s-a aruncat el în valuri. Când se apropie de copil, ce credeți? Era tocmai copilul lui. Copilul care se neca era copilul celui care se aruncase după el. Repede l-a prins și l-a scos afară. Vedeți? Acela care sare să scape pe alții din valurile pierzării lor sufletești, se mântuiește și pe el. Și își mântuiește viața care este atât de scumpă. Dacă noi am înțelege, iubiți ascultători, acest adevăr tainic, în loc să ne petrecem timpul umblând după plăcerile noastre, ce repede ne-am arunca în apele lumii acesteia ca să scăpăm pe cât mai mulți de la pierzare și de la înnecul împăcat. Prin aceasta se cunoaște că suntem Hristoși, că ne aruncăm după cei care sunt căzuți în apele păcatului să-i scoatem la mal. Nu ne aruncăm în lume ca să ne bălăcim în plăcerile ei, ci ne arâncăm în lume cum a făcut Domnul Isus. El a părăsit slava lui Cerească și confortul de acolo, s-a aruncat jos în lumea aceasta păcatului, dar nu s-a murdărit cu păcatul, ci s-a aruncat aici numai ca să mă scoată pe mine și pe tine. Nu se poate să-i aparți lui Hristos fără. Să ai aceeași natură a Lui și anume să ai pe inimă focul dragostei pentru cei care pierd. Poți să te numești cât vei vrea Hristos. Dacă nu trăiești ca El, nu-L ai pe El chiar dacă ai numele Lui. Ești așa cum am mai vorbit și în alte meditații? Te numești Rotarul? Dar n-ai avut niciodată de-a face cu meseria de Rotar. Poți să te numești Fierarul? fără ca în viața ta să fi văzut vreodată măcar o nicovală și un ciocan. Tot așa se întâmplă cu mulți care se numesc creștini, indiferent de ce nație, de ce confesiune, dar care niciodată n-au cunoscut pe Hristos, al cărui nume îl poartă simplu și sec. Doamne, ajută-ne, te rugăm, ca pe parcursul minutelor pe care îl vom sta în fața aparatului, în jurul cuvântului tău, să înțelegem mai mult semnificația acestor cuvinte, să te primim cu adevărat în inimile noastre și să fim și noi electrizați de dragostea aceasta pentru cei din jurul nostru, dragoste care te-a coborât pe tine din cer pentru fericirea noastră. Amin! așa să ne dăm și noi pentru El, cum El s-a dat pentru noi. El n-a primit nicio mulțumire pentru toată lucrarea minunată care a făcut-o pentru noi. Singura răsplată care a primit-o părăsind cerul și slava Tatălui a fost o cruce, cuie, spini și moarte. Nici noi, iubiților, să nu așteptăm nimic din partea lumii, căci Dumnezeu, la urmă de tot, ne va răsplăti în și în miit, cu viață veșnică și mult mai mult decât ni s-a dat aici. Că de aceea spune despre Domnul Isus și lui i s-a dat numele mai pe sus de orice nume, pentru că la rândul lui el a lăsat totul în mâna Tatălui. Iubiți ascultători, suntem la versetul 33 din Luca de la capitolul 5, în împrejurarea în care Levi. Unul din cei 12 apostoli, fiind chemat de Domnul Iisus să-L urmeze, l-a urmat. După aceea, Levi i-a dat un ospăț mare în casa lui. În lecțiunea trecută, în lecțiunea precedentă, am observat că fariseii și căpturari începuseră să cărtească pentru motivul că Domnul Iisus mânca împreună cu vameșii și cu păcătoșii. Domnul Iisus și-a justificat atitudinea acestea, spunând că El a venit pentru cei păcătoși, nu pentru cei neprihăniți. În versetul de astăzi... Aflăm că ei vin atunci cu o altă întrebare la Domnul Isus. Citim versetul 33 din Luca 5. Ei au zis, ucenicii lui Ioan ca și ai fariseilor postez de și fac rugăcini, pe când ai tăi mănâncă și beau. Numai oamenii firești, religioși firești, inversează valorile pentru că ei nu au Duhul lui Dumnezeu care îi poate lumina. Oamenii firești iau mijloacele drept scop și scopul îl iau ca mijloc. Fariseii aceștia religioși, apărători ai unor practici prin care se arăta se făcea cunoscut partida lor, totdeauna umblau după ceea ce izbea privirea, după forme văzute, uitând de realitățile duhovnicești. Ei spăleau partea de afară a păharului, dar untru îl lăsau plin de murdărie, așa cum Domnul să spune despre ei la Matei 23 cu 26. Aceasta este o lecție bună și pentru noi. Ori de câte ori întâlnim oameni care se țin de formele de afară, de ceremonii și care fac din acestea un subiect de discuție, e semn clar și lămurit că lor le lipsește adevărul, le lipsește realitatea lăuntrică. Am întâmplat odată într-o frizerie unde așteptăm așteptam rândul să fiu tuns, tocmai cu Câteva minute înainte citisem o carte foarte interesantă, foarte plăcută și cugetam adânc la cele ce citisem cu plăcere. Când mi-a venit rândul să mă tund, m-a întrebat frizerul cum să mă și am spus obișnuit, scurt. Era pe atunci moda să fii tuns foarte lung. Când m-a auzit așa, a început să mă chestioneze cu privire la motivul pentru care vreau să mă scurt și n-am nevoie să-mi fie părul lung. Eu eram încă îngândurat cu privire la cele ce citisem și n-am știut ce să-i răspund cât i-am spus într-o doară, domnule, cei care se tund lung vor să-și acopere o găliciune lăuntrică. Mintea și inima din care lipsește Domnul Isus este goală și de aceea omul vrea să acopere ce lipsește, deși nu poate. Eu, prin harul lui Dumnezeu, am umplut acel gol cu Domnul Isus Hristos, așa că n-am de ce să acopăr. Duhul fariseic este și astăzi în plină putere. Toți cei care își apără formele și practicile religioase ale partidei lor, Rănind sufletele celorlalți credincioși din alte grupări religioase, aceștia sunt dușmanii adevărului și Dumnezeu nu-i recunoaște ca slujitori așei, așa cum nu-i recunoștea nici pe farisei și cărturari. Farisei se lăudau cu postul, cu rugăciunile pe care le făceau, cu toate formele lor exterioare, cu toate datinile lor, gândind că Dumnezeu îi socotește nepriheniți prin propriile lor sforțări. Ei credeau că Dumnezeu are nevoie de postul de rugăciune și de toate ceremoniile făcute de om, și că fiind satisfăcută de în schimb mântuirea. Această credință, această concepție dăiniește și astăzi, într-o măsură mai mare sau mai mică, în toate cultele creștine. Cei născuți din nou, însă, din orice grupare creștină ar fi ei, sunt deplin luminați cu privire la acest adevăr. Ei știu că Domnul Isus a făcut totul pentru mântuirea omului, iar omul are un singur lucru de făcut, ce anume să întindă mâna credinței și să ia darul lui Dumnezeu. Rugăciunea, postul, citirea Sfintei Scripturi și alte lucruri asemănătoare nu sunt decât niște mijloace pentru creșterea și desăvârșirea celor născuți din nou care au deja mântuirea, adică acelora care sunt mântuiți. Toate acestea, adică rugăciunea, postul, citirea Sfintei Scripturi și alte lucruri asemănătoare, nu dau mântuirea. Mântuirea este dată deja de Domnul Isus, ci prin acestea se păstrează mântuirea, se păstrează cei mântuiți în atmosfera lui Dumnezeu și îi întărește în lucrarea și în lupta lor duhovnicească. Un credincios postește și se roagă după cum simte nevoia. Nu-și face din asta o lege și nu leagă primirea harului Dumnezeesc de ceea ce poate da el. Scopul creștinului este unul singur: asemănarea cu Hristos. Hristos în voi, scrie la Coloseni 1 cu 27. Dacă pentru acest scop unii întrebuințează mai multe mijloace, iar alții mai puține, acest lucru nu are importanță. Scopul să fie însă atins. Nimeni dintre credincioși domnul Isus, nu are dreptul să urmărească pe frați, impunându-le unele sau altele din mijloacele care duc la desăvârșire. Fiecare creștin, așa cum s-a arătat, folosește după nevoie mijloacele puse de Dumnezeu pentru urcarea pe scara desăvârșirii în Hristos. Noi ne îndemnăm unii pe alții la dragoste, fapte bune și la tot ce este bine și folositor vieții duhovnicești, dar nu impunem, nu silim. Pe nimeni să țină vreo anumită lege. În nou legământ există o singură lege și anume legea Duhului de viață, după cum o găsim descrisă la Romani 8 cu versetul 2, care are ca laturi următoarele. Credința în 1 Ioan 3 cu 23, dragostea Ioan 13 cu 34 și libertatea Iacov 1 cu versetul 25. La această provocare din partea fariseilor, Domnul Isus răspunde în versetul 34 din capitolul 5 de la Luca. Citesc, el le-a răspuns, oare puteți face pe să postească în timpul când mirele este cu ei? Haideți, iubiți ascultători, să cugetăm puțin și asupra acestui verset. Să nu se facă lucruri ne la timp, pentru că sunt nefolositoare și înseamnă risipă de energie și de alte valori. Iată o înțelepțiune de care trebuie să țină seamă toți copiii lui Dumnezeu, toți creștinii adevărați. În noul legământ, toate lucrurile trebuie adânc gândite și apoi înfăptuite ca să nu se facă nimic de formă, nimic din duhul vechiului legământ, nimic dintr-un simțământ firesc religios, ci numai dintr-o adâncă realitate duhovnicească, dintr-o fierbinte și vie legătură cu Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt, care este Duhul adevărului. Niciun simbol, nici o umbră din vechiul legământ, nici o rânduială stabilită de Moise pentru vechiul Israel n-au trecut în noul legământ, legământul realităților duhovnicești pentru noul Israel, adică Biserica lui Hristos. În privința aceasta să fim foarte atenți ca să nu amestecăm lucrurile. Orice amestecătură, fie că este vorba de oameni, adică credincioși cu necredincioși, fie că este vorba de învățături, adică simbolurile cu realitățile, învățăturile omenești cu învățăturile dumnezești, orice fel de amestecătură duce la întuneric și pagubă duhovnicească. Minciuna nu pierde când se amestecă cu adevărul, dar adevărul pierde mult când se amestecă cu minciuna. Amestecarea binelui cu răul de câștig totdeauna răului, după cum puțină o travă o trăvește o mare cantitate de apă. Citim deci că el, Domnul Isus, le-a răspuns. Oare puteți face pe să postească în timpul când mirele este cu ei? Postul are mare valoare pentru credinciosul lui Dumnezeu și îi aduce câștig atunci când este folosit ca mijloc în alergarea lui duhovnicească pe calea cea nouă și vie. Devine însă nefolositor și chiar păgubitor pentru lucrarea Harului în inima omului când el se statornicește ca lege și când este ținut ne la timp sau cu scopul de a ni se da mântuirea. Este momentul aici și încerc să Aduc în față două versete din Scriptură care simplifică foarte mult înțelegerea adevărului mântuirii. În ceea ce privește mântuirea, trebuie să înțelegem, și vom vedea imediat din versetul pe care îl voi cita, că aceasta este lucrarea exclusivă a Lui Dumnezeu. Noi nu ne-am gândit, noi nu ne-am putut gândi, nu ne putea trece prin cap așa ceva să-L rugăm pe Dumnezeu, noi am pierdut orice fel de legătură cu El, noi am fost izgoniți din fața Lui din grădina Edenului, deci nu mai era nimic din partea noastră cu privire la mântuire. Toată lucrarea aceasta a fost concepută, inițiată și desăvârșită în exclusivitate de Dumnezeu. În sensul acesta, la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, ni se spune așa și prin el, adică prin Dumnezeu, voi sunteți în Hristos Isus. Cu privire la punerea noastră în Hristos, aflăm astăzi că prin el, prin Dumnezeu, noi prin străduințele noastre, noi prin lucrările noastre, noi prin rugăciunile noastre, noi prin dorințele noastre, ci prin el. A fi puși în Hristos este în exclusivitate lucrarea și împlinirea din partea lui Dumnezeu. Acum după ce am ajuns în această stare, de aici încolo, omul își are partea lui. Cuvântul spune într-o parte, dați-vă și voi toate silințele, după ce mai întâi ne spune că Dumnezeu lui Putere ne tot ce privește și viața și Evlavia. Deci, cu privire la punerea în Hristos, este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu. Rămânerea însă în starea în care El ne-a pus este lucrarea noastră, este partea pe care noi trebuie să ne-o facem, este ceea ce El spune, dați-vă și voi toate silințele. În Ioan, capitolul 15, Domnul Iisus ne spune, rămâneți în mine. Deci, voi trebuie să rămâneți. În timp ce cu privire la punerea în Hristos, cuvântul ne spune, cum am amintit, voi sunteți puși în Hristos prin mine, prin Dumnezeu, Rămânerea în Hristos în care am fost puși de El este treaba noastră. De aceea Domnul Iisus ne spune, rămâneți voi. Voi trebuie să alegeți să rămâneți sau să nu rămâneți acolo unde Tatăl meu va așeza. Lucrul acesta este limpede și clar. Noi n-am putut și nu putem face nimic pentru mântuirea noastră, dar după ce am fost mântuiți, după ce Domnul ne-a pus la dispoziție Duhul Său Cel Sfânt, ne rămâne ca noi să intrăm să folosim Duhul Său, cel sunt puterea lui și lucrarea lui minunată, ca să rămânem acolo unde ne-a așezat El. Și aici este toată lucrarea lui, numai că trebuie să ne dăm consimțământul cu privire la această rămânere, mulțumindu-i să-i spunem da, vreau să rămân. Aici este lucrarea noastră a omului. Lucrarea aceasta se face tot din El și prin El, și lucrarea aceasta se face tot pentru El. Așa după cum ne se arată la Roman 11 cu 36. Un om al lui Dumnezeu spune așa, cu privire la post. Postul este pentru om, iar nu omul pentru post. Postul din nou legământ nu seamănă cu cel din vechiul legământ. Prin post, cei din vechime înțelegeau jale, chinuire și tristețe. În nou legământ însă postul nu răpește bucuria mântuirii, bucuria în Domnul, care trebuie să fie totdeauna, după cum li se spune la Filipen 4 cu 4, ci postul din nou legământ este un ajutor prețios alături de rugăciune pentru păstrarea, deci nu pentru câștigarea, ci pentru păstrarea unei vieți duhovnicești proaspete și o ușurare de cele pământești. Căci am citit pentru câștigarea vieții duhovnicești, noi n-am putut face nimic, Domnul a făcut toate. Ceea ce putem face noi prin post și ceea ce urmărim este ca să păstrăm această viață duhovnicească prin harul pe care ni l-a dat. Postul este un ajutor, este o pregătire pentru primirea unei lumini, unei descoperiri deosebite în cunoașterea tainelor lui Dumnezeu. Postul este înviorarea omului cel nou, și ofilirea omului vechi. Zicea fratele Ioan Marini, post înseamnă secarea păcatului și a răutăților. Cel care postește, dar nu se lasă de păcate, este ca și acela care cu o mână zidește, iar cu cealaltă strică. Postul, dacă nu este impus din afară de un om sau de un cult religios, când nu devine lege, este foarte bun și necesar vieții creștine. Când însă este impus, își pierde valoarea lui duhovnicească. Isus le-a răspuns fariseilor, oare puteți face penuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Domnul Iisus este mirele nostru al celor credincioși și El este totdeauna cu noi până la sfârșitul veacului, după cum ne-a asigurat în Matei 28, cu versetul 20. Deci nu avem niciun motiv să facem o lege din post ca în vechiul legământ, ci, așa cum s-a arătat, noi postim bucuroși și plin de nădejde ca și cum nici n-am posti. Facem lucrul acesta numai pentru înfrânarea trupului și nici de cum pentru câștigarea mântuirii. Cine a făcut din post o lege, un mijloc pentru căpătarea mântuirii, acela își ia o răspundere mare în fața lui Dumnezeu, pentru că încurcă lucrarea Harului Său. El arată cu alte cuvinte că pentru mântuirea Lui nu avea nevoie de Domnul Isus Hristos, că El și-o poate căpăta singur prin eforturile Lui. Oare? Domnul Isus n-a poruncit niciodată ca postul să fie o practică obligatorie într-un anumit fel și într-un anumit timp pentru răscumpărații Săi, dar El a arătat că e nevoie de post în anumite împrejurări pentru anumite lucruri. E bine să știm adevărul acesta copiai lui Dumnezeu, frații mei. Domnul Iisus continuă ideea în versetul 35 din Luca 5 în felul următor. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile. Ucenicii lui Ioan și farisei posteau des, având anumite zile rânduite pentru acest lucru. Însă postul lor, așa cum s-a amintit în meditațiile dinainte, era un simplu obicei. O lege care trebuia împlinită, fără să îi se înțeleagă adânc rostul. Ei priveau lucrul acesta ca un lucru pe care orice om evlavios trebuie să-l facă. Ucenicii Domnului Isus treceau în fața fariseilor drept oameni evlavioși pentru că urmau unui învățător așa de ales. Totuși aceștia nu posteau deloc. Lucrul acesta a mirat mult. Atât pe ucenicii lui Ioan Botezătorul, cât și pe farisei, de aceea au întrebat pe Domnul Isus ca să le explice. În răspunsul pe care îl primesc, se arată că acești oameni nu știau rostul postului, după cum s-a spus mai sus. Dacă i-ar fi întrebat cineva pentru ce postesc, n-ar fi putut să răspundă decât că așa au apucat și ei de moș strămoși. Domnul Isus le spune însă că postul înseamnă tristețe. Și îndeoseb tristețea pentru depărtarea de Dumnezeu, cum și dorința de a se apropia iarăși de el. Ei însă posteau fără să știe de ce. Ucenicii Domnului Isus n-aveau de ce să fie triști, pentru că aveau pe Dumnezeu cu ei, aveau pe Domnul Isus, Și câtă vreme este el cu ei, n-au de ce să fie triști. Va veni însă vremea când el nu va mai fi cu ei și atunci vor posti. Să mai citim încă o dată versetul ca să-i pătrun de mai bine înțeles. Citim. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile. După primul înțeles, postul despre care este vorba aici, cuprinde intervalul de timp al absenței Domnului Isus, adică timpul de la înălțarea sa la cer și până la revenirea lui pe norii celului spre a-și lua biserica. Timpul acesta este foarte serios și plin de încercări de tot felul, dar sfârșește în bucurie și fericire. Totuși, fiecare credincios adevărat, care se află în părtășie duhovnicească și în trăire activă cu Marele Mântuitor, se bucură necurmat chiar și în acest timp. De aceea, zice Sfântul Apostol Pavel, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Există o bucurie a crucii? neînțeleasă de mintea omului firesc. În acest timp este nevoie de post pentru supunerea trupului pe calea credinței. Fără cruce, iubiții mei, nu există sursă de bucurie, de fericire, de lumină. Nu există un rost al vieții acestea pe pământ dacă nu ai dulceața crucei care o moară, care dezlipește, care ne eliberează de omul nostru cel vechi. Al doilea înțeles al versetului, înțeles duhovnicesc, ne duce cu gândul la anumite înfrângeri și căderi ale noastre pe calea Domnului, care ne umplu inima cu durere și tristețe din pricină că n-am vegheat destul, că ne-am întors privirile de la Domnul Isus. Atunci, fiindcă am părăsit pentru o clipă pe mirele nostru drag, trebuie să ne pocăim prin post, rugăciune și o nouă hotărâre. Un lucru trebuie să știm. Domnul Isus este totdeauna cu noi, credincioșii săi, dar noi nu suntem totdeauna cu el, adică ne întoarcem câteodată fața în altă parte. Spunea odată Lincoln: Problema nu este dacă Dumnezeu este cu noi, ci dacă noi suntem cu Dumnezeu. Timpul acesta, când ne întoarcem de la el, este un timp de eclipsă, de întuneric, și revenim, așa cum s-a spus, prin pocăință, post și rugăciune. Viața normală a credincioșilor Domnului Isus, creștinii adevărați, este o stare de nuntă, de necurmată bucuria nunții, întrucât mirele lor este cu ei în toate zilele, cum este arătat la Matei 28 cu 20, dar trăie și în mijlocul luptelor, necazulor și întristelor de tot felul, întrucât sunt cu trupul în lumea păcatului. De aceea ei postesc. Ei sunt în același timp și pe pământ sincer, ca și mântuitorul lor. De aceea au și nuntă, și post, și bucurie, și înfrânare. Va veni însă un timp când durerile nu vor mai stăpâni, când moartea va fi înfrântă, când orice plâns va înceta. Acesta este timpul nunții celei mari, nuntă netulburată de niciun vrăjmaș, timp care în limba germană se numește Hochzeit, adică timp înalt. Sărbătoarea nunții celor răscumpărați va fi în adevăr timpul cel mai înalt care nu va avea sfârșit. Slăviți și binecuvântați să fie Dumnezeu pentru minunata sa o rânduire. Amin. Iubiți ascultători, cu bucuria mare în suflet, a de acelei zile, vă anunțăm încheierea programului l 075, urmând ca prin ajutorul lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră să ne ocupăm, să ne întâlnim data viitoare în jurul programului l 076 sau, în cel mai fericit caz, direct în cer, în jurul Domnului Isus, să fim cu El pentru toți vecii. Amin.